А Валерій нагнувся і щось сказав їй, дуже ласкаве. Ліні здалося, що такого він їй не казав ніколи. Її зворушило Валерієве благородство, аж сльози виступили на очах. І вона не приривнувала Валерія до Каті, хіба трошки-трошки крапелиночку. Але в наступну мить уявила себе в колясці на місці Каті. І зникла й та крапелька. Вона вміла сідати в чужі коляски. Ліна не любила зайвих речей, Навіть тримала себе в строгості, Але зараз і сама міняла в думці кофточки. А ще вона помітила, Що нею самою відверто милується танго, І відзначила, що він дуже гарний. Червонястий чуб в'ється кучерями, І очі, Неп'яні, радісні і захоплені, як у хлопчика. Їй був приємний його погляд і трохи дратував. Ліна сама відмітила це і здивувалася, що не може розсердитися по-справжньому. Здивувалася через те, що майже завжди вибирала позицію, як каже батько, швидко і категорично. І стояла на ній міцно. Повільно гуртами йшли до братської могили. Вона в парку в кінці села. Колись на місці парку стояв ліс. Його розрядили, вкопали лавочки, прокладають доріжки до ставу. Грек планує зробити там зону відпочинку з пляжем, човнами і навіть безалкогольним кафе над водою. А з цього боку парку від села будують меморіал, Будують уже чотири роки і ніяк не можуть закінчити. То немає граніту, то мармуру. Дуже важко їх діставати. Василь Федорович потратив безмір сили часу. Таранив гранітні установи і не міг протаранити. Здебільшого матеріали доводилось здобувати через знайомих. Уже вимурували велику напівкруглу стіну і оправили гранітом з золотим скорботним вінком, з руками, які з-під землі тримають його. Але ще немає обеліська і плит, На яких викарбують імена. Плит треба багато. Сулацька трагедія мало кому відома. Про неї не написали книг І не зняли кінофільмів. Адже лише на Чернігівщині Стільки трагічних місць, Що на всіх не вистачить. Кінофільмів і книжок. Трагедії міряються, не довжиною плівки та аркушами, А кількістю крові, сліз і горя. Тут воно прозирало з багатьох очей, Затаїлося в глибоких старечих зморшках, Здавнене, збігало по щоках терпкими сльозами. Мабуть, не було в натовпі людини, У якої б хтось не лежав у братській могилі. Батько, мати, дід або хоч далекий родич. Приїхало чимало із сусідніх сіл, а також з району і навіть області. І все ж Ліна мало знала про сулецьку трагедію. У селі про це, про саму розправу розповідали скупо. Чи то з якоїсь вищої людяності, з якогось вищого життєвого закону, Щадячи чистий ватман пам'яті дітей і внуків, Чи з природної поліської суворості, Не даючи волі, гірко захмелілому горем серцеві, Треба жити, треба працювати, Для пам'яті ж є один день. Підпільну організацію, яка діяла в селі, Викрили незадовго до приходу наших. Їх усіх, скільки точно сьогодні не знає ніхто, похапали вночі і замкнули в колишньому приміщенні школи, де лежало засипане просо. Тоді ж карателі здійснили і другу, задуману в суворій таємниці операцію, Позарештували і закинули до школи колишніх активістів та їхні сім'ї, а також привезли сім'ї активістів з сусідніх сіл, та пригнали велику групу людей з районної тюрми. Цим останнім наказали викопати в ліску яму. Водили до ями по чотири чоловіки. Але десь на четвертому десятку в школу прорвалася страшна вість. Чи луною пострілів, чи жорстоким словом когось із поліцаїв, приречені повстали, забарикадували двері, Розібрали грубки і почали відбиватися цеглою. Тоді за наказом коменданта поліцаї привезли кілька возів соломи і підпалили її. Горіла солома, горіло просо в класах. З вікон вихоплювалися живі смолоскипи, і фашисти розстрілювали їх на льоту. Врятувалося шість чи сім чоловік. Сьогодні ніхто точно не знає, скільки смертей прийняла ця могила. Відома лише приблизна цифра, десь близько шестисот. У цій могилі лежить і Лінин дід Василя Федоровича та її матері, батько. Промовляв Василь Федорович, скупо, суворо, тихо, і така ж сувора запала тиша. Тільки несміливо першим листячком шелестіли березки, та чулися притлумлені зітхання. А десь далі схлипування. З центру села з репродуктора долинула музика. Василеві Федоровичу довелося говорити голосніше, а по натовпу прокотився Гомін. До стіни підійшла і поклала квіти незнайома жінка. Вона була тут уперше, і всі запитували одне одного, хто така. Старається грек, зненацька почула Ліна за спиною, шерхлий шепіт. Співає панахиду по-татусеві, а він, може, в Америці генерала возить. Шепіт полоснув Ліну як гострий ніж.